що вчорашній день минувся, є сьогоднішній день, який належить нам. І тут, прошу пана, нічого не вдієш. Я не прагну бути категоричним. Варто зрозуміти переважно немолодих мандрівників із Кракова чи із Любліна. Вони іще жили в минулому часі, і їм ніхто не міг цього щастя урувати чи заборонити. Важливо, що вони любили наші гори, тулилися до них обличчям і грудьми. Але поляки поляками, а нам потрібно було завидно готуватися до нічлігу. Втім, для мене ніякої проблеми не існувало. Я носив нічлігу-конверті, одначе й для Тимчука та шофера теж не виникло труднощів. Люди в горах звикли до несподіваних пригод. На те й гори. Нахилив три смиричини, гаджуги, прив'язав до них брезент що знайшовся у шофера, потім начімхали чатиння, і спальня готова. За хвилю обіч лісовоза, що Чорнів на дорозі, мов цап, на розчепірених ногах, потріскувала ватра. Я дістав із рюкзака плескату плящину. «За дві-три години гостилися би ми вдома», сказав Тимко Темчук, заїдаючи пекучу чарку грудкою бринзи. «Так, були б». Повторив він, і шофер підтвердив його слова кивком голови. «Якби, якби нам не перейшов дорогу, він...» «Уже не один раз так ставалося, хлопці розповідали. В цьому місці він переходить дорогу. Тут його стежка чи що?» Заговорив шофер, літній чоловік у накинутій на опашки фуфайці. «Вечір горах, дихає прохолодою». «Так, мені теж розповідали, але якось не вірилося». «Ми вірні, Івани до того часу поки самі не побачимо або не помацаємо», – сказав задумливо Тимко Темчук. «А в горах ружного наслухаєшся і набачишся. В долах вуйкам таке й не сниться, тому і ваблять людей гори і ліси. Мені, щоправда, не довелося його зустрічати. Свят-свят!» – Темко щиро перехрестився. «Мало приємного». «Він не кожному показується», – сказав шофер, підкидаючи сухе патичче у вогонь. Полум'я вдарило високо і навколо заясніло. З темряви, що облягала нас щільно, підступали грізно-чорні стовбори смерек. «Про кого тут ви говорите?» – спитав я. «Хто це такий, як ви кажете, той він, що нібито перейшов нам дорогу?» Мені було цікаво. І трохи смішно. Я чомусь підозрював, що мої подорожани навмисно мене дурять. «Що, це був ведмідь? Чи олень? Чи дух? Чугайстер?» «Та де, який там дух?» – заперечив Тимко Тимчук. «Чугайстер, щоб ви знали, лиха людям не робить. Навпаки, коли б він тут появився, то, напевне, поміг би нам». Мовлено, це було впевнено, переконливо, і так просто – Наче б той справді чугайстер допомагає шоферам лісовозів порпатися у зіпсованих моторах. Ці гірські люди, попри лісорубські будні, попри плани, дощі, попри студені ночі, горільчані вечори після зарплати, жили ще у світі гірських чарів, і цей світ для них теж був реальним. То отже, я зрозумів із вашої бесіди, якщо ви, звичайно, не дрите на мені лаха, він не належить до істот, що приносять подорожнім добро. Тож, врешті, ким є той він? Має якась ім'я, назву, обличчя?» Обидва лісовики мовчали, задивившись у вогонь. «Нібито зла навмисне він не робить». Відповів спроквала Тимчук Кажуть, що він не любить, щоб по його сліду Поки той слід свіжий Ніхто і нічого не переступило і не переїжджало Тому і псуються мотори А коненята, якщо фіра трапиться на дорозі Стають дуба і фіркають перестрашені Це не ведмідь, не олень, не щезник ніякий Це він Ім'я, може, він і має але наші предки або ж навмисне його забули, або ніколи й не знали. Тимко Тимчук говорив переконливо, і відчувалося, що він на сто відсотків вірить в існування міфічної істоти, яку споконвіку горяни бояться назвати по імені. Відомо тільки, переказують таке старі люди, наші старі бадіки, мов чорнокнижники стародавні, багато дечого,